Așadar, am vorbit la un moment dat despre câteva cuvinte care um, se formează cu da. Îți aduce aminte, cum spuneam, eu mănânc cu furculița? IHS-e da, mit, da. Nu? Tu ai spus, eu mănânc cu asta, eu mănânc cu furculița. Așa, ihs se mit mit, mitigabel. Mit? gabel. Fără r, gabel. Mitigabel, scuze. Dar în ce caz este gabel? Dacă e urmat după mit. Acuzativ. Nein. E după mit. Oh, da, e, e dativ și atunci e chiese mit der Gabel. Genau. E, e esse, mit der Gabel. Mit der Gabel. Der gabel. Mm -hmm. da. Dar cum spui eu mănânc cu lingura? E esse mit... Lingura este masculin. Mit dem, dem Löffel. Genau. E esse mit dem Löffel. Mm -hmm. Mit dem Löffel. Și eu mănânc atât cu lingura cât și cu furculița? E esse, Somit? Nein? Ah, statistiek is dat. Ik. Feier mijn Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. Dat. ja nu nu ja, Dat. Dat. Dat. Dat. ja, Dat. Dat. Dat. Mit Dat. Mit dem Dat. Mit dem Löffel mm -hmm. als auch mit der Gabel. Ja, Als auch mit der Gabel. Sowohl als auch. Ja. No. Mm -hmm. cu ja, ea nu mănâncă nici cu cuțitul, nici cu furculița? Ja. Ja, nu mănâncă nici cu cuțitul, nici cu furculița. Sie ist nicht... Nu is het niet... Sie ist nicht mit dem... Sie ist weder met de lepel, mm -hmm. nog met de gabel, Dem. de, met gabel, met de gabel, genau. ja, weder nog, zo vol als saus, weder nog, niets aan, niets, chalalta, goed, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, Welche auf Tisch... Das auf... No, wir sehen das Buch. Genau. Buche. Wir sehen das Buch, el am pus la dativ, nu știu de ce. Așa. Wir sehen das Buch, welche auf dem Tisch liegt. Das, das. Wir sehen das Buch, das auf... Das auf dem Tisch liegt. Foarte bine. Și dacă spunem O vedem, în ziua de pe carte. O vedem? da. Oh, nu știu. Deci dacă spunem vedem cartea, spunem virzien das Buch. Ia? Virzeien das Buch, da. Dacă spun virzien S, înseamnă că vedem N pe ea. Da. S ăsta înlocuiește pe das Buch, Da. Doar că să ai grijă să nu traduci direct din românește, pentru că în românește vedem pe ea. Dar în nemțește Buh este neutru. De asta no. este Virzenes. Uh -huh. și, și dacă spunem: uh, Îl vedem pe copil? Virzenes. Caskin. Foarte bine. Și îl vedem pe el? Virzenes. Virzenes, foarte bine. Dar dacă îl vedem pe băiat? Virzenes. Pe băiat, nu pe el. Asom. We zien seen... den. Jonger. Nu știu cum zice, băiat. -am pe den zice Den ik weet, een PL. We zien in. No, We zijn in. In, exact. In. We zijn in. We Den in. We zijn in. We in. We zien in. Că in. We el in. We da? in. We zijn in. Dat We in. We ettiçe wir sehen sie nun no, wir, wir sehen die, die mädchen. mädchen mädcheniste feminin nein das mädchen das mädchen wir sehen das mädchen namens da steht da steht deci das ăsta este o, o curiozitate limbii germane Că, deși okay. e uh, fetiță, e neutru. Nu e feminin, cum s-a așteptat toată lumea. Pentru că ăsta este practic un diminutiv. Are terminația hen. De la medal, de la care înseamnă fata, da? da? Mädchen e fetiță. Da. Și, conform regulii că toate diminutivele sunt neutre, <coughs> din acest motiv este das. Deci, deci, dacă spunem. Mai există toate ce le facem mai micuțe, da, sunt, das. Practic, sunt das. Exact. <coughs> Și, dacă o spunem, o vedem pe ea. Vierzeien zi. Nein. Păi ia pe fetiță, adică. Das da, dar dacă vrem să nu folosim cuvântul. Am vorbit despre fetiță, știm despre cine e vorba. Virzenes. Exact, virzenes. Să nu te păcălească s la acolo, da? E totuși vorba despre o fetiță, un feminin. s asta practic, vine tot timpul când îi... Das. Das. Dacă ar fi fost cum era mai sus... Masculin de Riunge, aveam den. Da. Da? Dar denul nu are o prescurtare cum ar fi ESU-ul ăsta, nu? Dar ESU nu este o prescurtare. ESU este M. das la uh, acuzativ. M Am înțeles. Da? Deci, uh, cum spui, uh, uh, plo s regnet. es o de acolo. Da. Da? Sau cum spui, uh, există o, o bancă. Es gibt, es, gibt, een es gibt eine, die Bank. Es, es gibt eine Bank. Es gibt eine Bank, ja? Als es. Goed. No. Și, um, cum zice, noi ajutăm pe copil? Wir helfen dem Kind. Noch einmal, wir helfen dem Kind. Foarte bine, wir helfen dem Kind. Wir mm helfen -hmm. dem Kind. Și uh, noi vorbim cu șoferul camionului. Vi spreche mit LKV-Fahrer. Mit dem LKV-Fahrer. Exact. Vi spreche mit dem LKV-Fahrer. Uh -huh. Și eu nu înțeleg nu nimic din acest subiect. Ich verstehe nicht uh -huh. von dieses Subiect. Tema. Das tema. Von dieses Thema. Uh, da, von? Cere? nativul. Deci? Ich verstehe nicht von diesem Exact. Thema. Ich verstehe nicht von diesem Thema. Von diesem, exact. Uh -huh. von diesem Și cum spui? Uh, eu nu înțeleg nimic din asta. Ich verstehe nicht dafür. Nu, nu pentru no. asta, ci din asta. Ich verstehe nicht von das. Exact, da von das zu transforme in? In davon. In ich davon. verstehe nicht nichts. davon. Nichts, nichts, nimic. Ich verstehe nichts davon. Genau, ich verstehe nichts davon. Eu nu ințeleg nimica din asta. Mhm niets daarvan. Da? N nimic. Nu, eu nu înțeleg. Gut. Ah. Și uh, Cum zici? Aveți ceva împotriva acestui uh, film, de exemplu? Haben Sie etwas dagegen dieses film? Ich schreibe noch einmal. Sag mal. Haben. Haben Sie... Ja. Etwas dagegen? Etwas. Etwas. Tagegen, ja. Weiter? Dieses film. Dieses film. This is film. This is film. No. Good. We hebben model-o. Aici is no. no. e a no. is a da? Is Film is de der film. Atunci ar fi... Dizem. The... Am zis het van Staggeggen, Dizem? Dizem. cred că e la dativ. Cum? mă? Da Bun. Um, Hai să o luăm pe bucăți um, Cum spui? Eu am ceva împotriva ta Ich habe etwas gegen dir Gegen? Dir Nein. Gegen dich Exact, pentru că gegen cere întotdeauna acuzativul Ah, ok, și atunci diesel film. <laughs> <laughs> și atunci ai O dată. Da. Um, ar fi fost dativ dacă aveam o prepoziție care cerea dativul. Dar am avut impresia că Gegen cere dativ. Asta unul. Dar, dar în al doilea rând, noi nu avem Gegen aici, în propoziția spusă de tine. Ok. Avem Dagegen. Am zis, a Ok. Și e o greșeală, din motivul următor, exact același lucru, o să-l fac cu furculița. Spun, ich esse damit der Gabel. Asta e uh, greșit, ce am scris aici. Pentru că este ori mănânc cu asta, nu pot să spui eu mănânc cu asta cu furculița. Deci ori, ori damit, ori subiectul. Cu care da. mănânci, obiectul care mănânci. Pentru că, da, îl înlocuiește pe el. Nu înțeles. Da? Deci, pot să spun ihese mit der gabel sau un loc de gabel pun pe da. Și atunci da se va uni, de, uh, se va uni cu mit. Și vom avea ihese da mit. Da. Așadar, și în exemplul acesta de sus, dacă te uiți, nu putem să avem da, ghegan și film. Mm -mm. Pot să spun se referă haven... la film. Refer. Exact, da, se referă la film. Pot să spun, Haben Sie etwas da gegen, punct. Asta înseamnă, aveți ceva împotriva la asta. Și trebuie să fie clar din conversație. Ce era asta? La ce se referă? Da. Sau, Haben Sie gegen den film. Oder film). Aveți ceva împotriva filmului. Da, am înțeles. Înțelegi, acum, care e treaba cu da ăla? El înlocuiește ceva, da. un obiect. Și niciodată nu, nu e în prima propoziție. Că, atunci nu are ce să înlocuiască, că nu, nu e clar. Dar după ce ai vorbit o perioadă, poți să spui, ha, mm. ja? Good. Da. Și um, cum spui? Um, noi ne-am hotărât pentru mașina roșie. Wir haben uns entschieden. Foarte bine. Für mm -hmm. das Rotes Auto. Exact. Uns entschieden. Ia? Ja? scrie aici. Da. Și cum spui? Um, Noi ne-am hotărât pentru asta. Wir haben uns entschieden um, dafür. Foarte bine, încă o dată. Wir haben uns entschieden uh -huh. dafür. Entschieden dafür. E ceva care nu e în regulă aici? De exemplu, câte verbe avem? Wir haben denken da haben și al doilea trebuie să fie la final. Ja, schon, wir haben uns dafür entschieden. Zēr gut. Wir haben uns dafür entschieden. Noi ne am hotărât pentru asta. Da. Pentru că dan locuiește mașina, da? Ja? Wir haben da. uns dafür entschieden. Așa i-i e, i-i e, e richtig. Da, am înțeles. Și da. Um, noi vorbim despre carte. Wir sprechen über Foarte bine. Uh -huh. Și noi vorbim despre asta. Wir sprechen darüber. Darüber, exact. Uh -huh. da. Și uh, cum spui? Uh, eu abia aștept weekendul. În sensul că mă bucur că vine weekendul. Ich warne, ich warte gern da auf dem weekend. Wochenende spunem noi înseamnă. Auf dem Wochenende, scuze. Uh, dar avem un verb, wir freuen, sau ich freue mich, îl cunoști pe ich freue mich? Ich, da, da, da, ich freue mich auf dem wochenende. Ich freue mich auf dem wochenende. Nein, auf acuzativ. Auf dem wochenende. Nein, că este das Ende. Ik freu mich auf das wochenende. Genau. Ik freu mich auf das wochenende. Ik freu mich auf sensul că mă bucur că vine weekendul Abia aștept să vine weekend-ul. Ja? ja. Good. Și eu mă bucur de asta? Ik freu mich darauf. Exact. Ik freu mich darauf. Uh -huh. Dar dacă te bucur de concediu care a fost? Cum spui? Eu mă bucur de concediu? Ik freu mich auf meinen auf meinen amayer ist. Ich freue mich über Mijn meinen Urlaub. Noch einmal, ich freue mich über Urlaub. Meine... Mein Nein, akkusativ. meinen meinen Urlaub. Genau, Ik mich über Urlaub. Urlaub. Da? când te bucur de ceva în trecut, este cu freue mich über. Când te bucuri de ceva care urmează să vină, ik freue mich auf of, asta trebuie să îl scriu. Unde am verbelele cu prepoziții. Da, exact. Și atunci scriu froi kimi scrie așa, zic froien, așa e forma corectă a verbului Zic froien. Zic. froyen. Și atunci pun auf plus über. Auf viitor über. Auf. Ce-a fost? Viitor. Uber trecut. Exact. Când te bucuri de ceva care a fost. Așa. De exemplu, dacă te-ai bucurat de o vizita cuiva care s-a întâmplat, cu Uber. Da. Yeah? Good. Și um, eu îi mulțumesc lui pentru cadou. Ich came. Nein. Ich danke. Ik danke je hem. Ik Mhm. Voor geschenk. Voor das geschenk. Sehr goed. Voor geschenk. Mhm. En je ik voor dat. Ik danke je hem. Dafür. dafür. Ja. Dafür. Da plus. Voor. En hoe zeg je, we beginnen de we fangen de arbeid aan. Arbeit is de arbeid. wir fangen de arbeid aan. Da, dar um, in NMZ is het spelen, uh, anfangen is in general cu mit. Wir fangen mit. Wir fangen mit der arbeid aan. wir fangen mit der arbeid aan. Genau. En we starten met de arbeid aan. En we starten fangen damit. Genau, wir fangen damit. Mm -hmm. Și... Um, Eu m-am enervat uh, din cauza vremii. Um, Sau eu mă enervez, ca să fie mai simplu. Zic -e, ärgern. Ich, ich ärgere mich. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich. Über? Über Wetter. Uh, dar uh, Wetter trebuie să aibă și la articol. Über das Wetter. Das genau. Ich ergere mich über das Wetter. Das Wetter. Uh -huh. Și De ce mă enervez? Nu, de ce mă... Cu ce mă enervez eu? Eu mă enervez cu asta? De ce mă enervez? Nu, nu, nu nu întreb. Eu mă enervez din cauza asta. Adică spun, uite, vremea ich, e proastă și eu mă enervez ich, din cauza asta. Ich da mich davon. Nein. Darüber. Darüber, genau. Ich ergere mich darüber. Eu mă enervez din cauza asta. Uh -huh. Da. Și uh, tu te pregătești pentru examen? Du, formalităște-te-i... Um, uh, e auf, auf. Auf, auf, prüfung, nu știu ce e cred că e das prüfung. Deci... Nu, nu, mint, nu, nu, nu, <laughs> prüfung e 100% laiblich. Exact. Minic. Prüfung. Se turnă în ung, da? Vonung, da, profung. Da, de-aia ai vedea la urmă. Good. Și atunci să ne întoarcem. eu, Tu te pregătești? Testi. Cum, cum? Du? Du? Vorbereitest right, dich sau die, nu știu, sigur. Um, dich, dich, cred că e. Păi, deci, practic, ăsta e verbul. Zich, vorbereită, nea? Da. Este ca la fel ca orice ver reflexiv. Hai să luăm unul pe care îl știi, de exemplu. Zic Cum spui eu, mă spăl. Ich vașe mich. Exact, nu ich vașe mir. Ich mich. Tu te speli. Ich vașe da. Tu vașest stich. Vest, vest. Nu va, ci ve. E ca verst. Vești Vești vest, Du vești Dich yeah? Du vești Genau uh, Și eu mă pregătesc? Ich vorbereite Ich vorbereitere mich Deci Ich vorbereite mich uh, <laughs> nu, pentru. Ich vorbereite mich uh, Gândește-te că este un ver cu particulă detașabilă. Asta înseamnă că particula for, da. Se duce la final, este ca Ich bereite mich vor. for profung. Fără profung. Eu mă pregătesc. Da. Ich bereite mich vor. Asta înseamnă eu mă pregătesc, da. Ich bereite mich vor. Da. Vor. Da. Pentru că ca să ai așa un reper. Verbele cu particulă detașabilă cum e ăsta, au accentul da. pe particula care se detachează, adică este forbe Sau Da, se aude tare. Se -aude, aude for mai tare. Alea care unde particula nu este detașabilă accentul nu e acolo. De exemplu, să luăm ăă uh, um, Particula B nu e detașabilă Și nu spun become, spun become. Uh, accentul be e pe common. Pe common. Exact. Da. Înțelegi? În schimb, aici este forberighton, sau un altul este uncommon, a sosit. Vezi, anrufen. Un... Anrufen, exact. E rufan. Da, da. For... Așa e și aici, forberighton. Da? Deci, da. întotdeauna când tu te pregătești este ich bereite mich for. Da? Ich mich for. Good. Și eu mă pregătesc de examen. Ich bereite mich. Ja Vorprüfung Anna ziechio da nu știu. Äh așa, spune că eu scriu. Așa, weiter. Vorprüfung Nuance. Ich bereite mich Vorprüfung. Prüfung. nui bine, ich prepare. Ich berate. Bereite, bereite. Ich bereis, ich bereite mich vor ar trebui să fie la urmă. Exact, asta e prima chestie, că e particulă detașabilă. Păi da, dar nu-mi iasă propoziția altă. Uh, la, folos, spunem auf. Ok, ich bereite mich auf, Așa? For. Da, dar numai că lui profung îmi mai lipsește un articol. Ich bereite mich Auf Auf Die Die profung Vor Practic, ce trebuie să ții tu minte? Verbul zic vorbereiten plus auf plus acuzativ da când te pregătești ja. de ceva spui auf ich bereite mich auf ja ich bereite mich auf auch după aia for la urmă auf Fußball spielen vor exact Da? Ok. Da, am înțeles. Și um, beraiten funcționează și separat. Știi ce înseamnă? Ești prin berait? Eu sunt pregătit. Sunt gata, exact. Da. Da? Iar for beraiten a te pregăti. Că practic, for ăla înseamnă în fața, înaintea. Da. Și asta înseamnă a te pregăti, a face ceva înainte ca să fii gata. Când ești gata, înseamnă că te-ai pregătit înainte. Ja. Ja, ich bereite mich vor. Gut. <coughs> Și cum spui, uh, eu mă pregătesc pentru examen, pentru pentru asta. Ich bereite mich davor. Nein. Ich bereite Ich bereite mich uh -huh. Darauf. Exact, asta e prepoziția pe care trebuie să o legi de da. Ei, acum avem alt verb, pentru că nu mai e for, veriten. Nu, for, for, for ține tenis. de verb, el nu participe, uh, nu are nicio legătură cu da. Deci, înțeles. prepoziția asta urmează după verb, cum era eu mănânc cu. Aici e o coincidență că mai avem încă o particulă for, dar e din cauza de verb aruncată la urmă. Mm. A, încă o dată, uite, dacă spun eu mă pregătesc, punct, cum spui? Ich bereite mich. For. Ich bereite mich for. Foarte bine, ich bereite mich for. For. Și când te pregătești de ceva, eu îmi pregătesc de asta, spui ich bereite mich auf. că asta înseamnă de asta, Prepoziție. În cazul ăsta era auf. Ich bereite mich darauf, da. Da, să nu-l uiți pe for, că ăla ține de bereite. Ich beirai mich darauf for. For este oricum la urmă, Indiferent ce ai avea în, între ele. Da. Că el, cum am zis, ține de verb. Da, am înțeles. Ai zis acum? Ich beirai mich Exact. Acum, există situații când sunt unele verbe unde în loc de auf avem pe for. De exemplu, dacă spun, mie mi-e frică de câine, cum spui. Ik heb Angst. Ja. Voor Hund. Da, da. Uh... Voor. Voor den Hund. Ik heb Angst. Von. Nu. Voor, voor, voor. Was de heer? Voor. Ja, ik heb Angst. Fo, dem, exact, e dem aici, pentru că în, as, în situația asta cere dativul. Da. Ok? Și da, dacă... Încerci dativul. Stai Așa este expresia. Cum, cum e în românește, uh, uh, mie, mie mi-e frică în fața ta. Înțelegi? Nu poți spune mie, mie mi-e frică în fața tine. Nu, nu. <laughs> Pur și simplu, ține minte că ți-e frică de ceva, este cu for și dativ. Înțeles, asta trebuie să ne scrie scriu aici. Angst plus for Plus dativ. Angst plus for plus dativ. Așa. Ok, și acum dacă spui mie mi-e frică de tine. Ich habe angst vor dich. Nein, dativ. Ich habe angst vor dir. Exact, mie mi-e frică de tine. Și uh, lui îi e frică de noi. Er Yeah. Hat angst vor uns. Foarte bine. Da? Good. Să revenim la asta cu câinele. Uh, mie mi-e frică de câine. Ich habe angst for dem Hund. Dar dacă spun mie mi-e frică de asta. Ich habe angst vor uh -huh. Exact. Ich habe angst da, for. Da for. Deci. Există și situații în care îl avem pe dafor. În exemplul ăla cu forbe right în de sus, nu aveam dafor pentru că for avea alt rol acolo. Da. da e, e o da. coincidență. El ține de verb. Însă în exemplul ăsta cu câinile e prepoziție. Este cum era auf sus. Da. Da. <coughs> Întotdeauna să fii atent ce prepoziție urmează după verb. De exemplu, eu mi aduc aminte de tine. I <coughs> Erinner mich. Asta uh mijste... an... er Are... nu lacht. Erinner mich. An. Plus acuzativ. Deci eu mi e de, de tine. An dich. Foarte bine. Ich erinnere mich an dich. Schrijf uh ja, dat scriu. Scrie zich erinnern. Sich erinnern. Erinnern. Erinnern. Genau. Sich erinnern. Sich dus, erinnern. ik erinnern. Plus an. Plus an, plus acuzativ. da. Este exact cum e în românești întotdeauna. Ți-a urmat de de. Nu de la, de cu sau de altă prepoziție. Așa. În nemțește este an. Deci eu mi-aduc aminte de tine. Iherine remich, andich. Iherine an andich. Foarte bine. <coughs> Și um, eu mi-aduc aminte de um, ziua ta de naștere. Ik erinnere mij aan de Geburtstag. geburtstagen. Ik erinnere mij aan de einde geburtstagen. Ah, ik weet niet of dat einde is het geburtstagen. Wat is Cred că e feminin. Nu, e der tag. Și atunci, ich erinere mich an deinen Tag. Exact. An deinen, deinen Geburtstag. Foarte bine, an deinen Geburtstag. Ăsta e acuzativul de la Geburtstag. Da. Da? Ich erinere mich an deinen Geburtstag. Da am știut ce Bun, și acum dacă spui eu îmi aduc aminte de asta? Ich erinere mich daran. Foarte bine, ich erinere mich daran. Daran. Good. Gut. Și um, ei îi e frică de foc? Sie hat Angst vor uh -huh. Feuer. Foarte bine. Aici nu mai punem articol la Feuer, pentru că vorbim despre foc în general. Da. Nu despre un foc deci anume. Foc. Ja? Și Și uh, ei e frică de asta? Sie hat Angst vor foa Foarte bine. Sie haben Angst vor foa Bun. Deci, în principiu, algoritmul a-i înțeles principiul după care se formează. Da, da, da. De asta este da, asta chiar recomandat e, să, să ți minte prepoziția cu care uh, funcționează verbele. Da. La unele dintre ele este ca în românește, cum e cu esen. Cu, e mit și în nemțește. La altele, cum da. e ăsta cu erinner, este an. Da? Mm. Um, acum, Exact folosind aceeași structură, dacă punem întrebarea, hai să luăm pe ăsta, că l-avem încă scris, cu Iherinere Mihan Dainan Gebursdag. Cum spui? De ce îmi aduc aminte? Daran erinere. Nu? Întreb! Um, voran erinere Mihan. Voran erinere Mihan. Voran Erinere, așa? Mih, da. Cine își aude aminte? Eu. Păi, și unde e? Um, voran Erinere Ichmih. Genau, voran Erinere Ichmih. Că invers, pui, ich erinere mich An, ich rămâne acolo. Da. Da? O, că din Mihul ăla se înțelege că C eu sunt. Nu, nu, nu se înțelege. Întotdeauna în nemțește trebuie să existe un subiect de asta și atunci când plouă, noi spunem în românește plouă, dar îi spun s regnet. Dacă nu ai niciun fel de subiect, îl pui pe s. Okay. Înțelegi? Da, aici îl aveam, eram eu. ich. În românește no. se subînțelege subiectul, că e clar, din verb îți dai seama că eu îmi amintesc. Nu trebuie să spun eu îmi amintesc, ci îmi amintesc, e clar. Da, da. În nemțește trebuie să pui subiectul, așa e corect, gramatical. Foarte bine. Și acum, <coughs> um, încă o dată, cum spui, noi ne-am hotărât pentru mașina verde. Wir haben, wir haben uns entschieden. Ah. Pentru? Wir haben, nu, wir haben, wir haben uns uh -huh. für. für das grüne Auto entschieden. Foarte bine. Și noi ne-am hotărât pentru asta? Wir haben uns dafür entschieden. Exact. Și pentru ce ne-am hotărât noi? Woran haben wir uns entschieden? Nein. Pentru ce ne-am hotărât noi? Wo für. Wo für. Mare Că prepoziția Hochschat. pe care o aveam era für. Wofür haben wir... Wofür haben wir entschieden? Lipsește ceva. Wofür haben wir uns, uns, un uns entschieden? Că verbul este reflexiv. Da. Wir haben uns entschieden. Uh -huh. Uns entschieden. Și, cum spuneam, eu mă bucur de uh, weekend, cu freuen. Ich freue mich. Ich freue mich. E în viitor, auf. Auf? Ui, auf. Ja, wochenende Ja, no, auf. Uf. dat Uf. Das wochenende. Uf. Uf. Uf. Uf. Dat Wochenende. Uh -huh. dat wochenende. Uf. Uf. wochenende. Uf. Uf. Uf. De ce Uf. bucur eu? Uf. Uf. Uf. Uf. Uf. Uf. Worauf Uf. ich mich? Exact, freue ich mich. Waarom free ik mij? Free ik mich? Ja, ik free mich mij, Goed. praktisch je hier met de vragen. Je "op en Als je een verklaring hebt, dan zeg je "op jou". Als je een verklaring hebt, dan zeg je "op Als je een verklaring hebt, dan een Vă asta să folosești. Hai să luăm un exemplu care ți mai la îndemână uh, cu, cu gânditul, că e cel mai simplu. Ich erinnere mich an deinen Geburtstag. Ok. Uh, uh, vezi aici a scris, da? da? Da, Și dacă întreb încă o dată de ce mi-aduc aminte, cum spui? Vuran erinere, erinere mich. Erinere? Ich mich. Exact, erinere ich Mhm. Dar dacă spun eu mi aduc aminte de ea ich erinnere mich ich erinnere mich an sie. Exact, mich? Și dacă mi-o aminte de uh, el? Ich erinnere mich an in. An ihn, foarte bine, că e un acuzativ, da? Da. Dar acum dacă întreb de cine mi-aduc aminte, cum spui? Voran erinere îmi. O aici, voran e numai pentru lucruri. Deci dacă întrebi de o persoană, nu spui voran. Vo înlocuiește numai un obiect. Okay. Nu și o persoană. Dacă, hmm? dacă vrei să-ți uh, să aduci aminte de cineva și întrebi, de cine? Pentru că și în românește o diferență între de ce îmi amintesc, Și mi-amintesc de ziua ta de naștere, dar dacă mi-aduc aminte de o persoană, nu pot să spun de ce mi-amintesc, de George, de cine îmi amintesc dacă mă refer la o persoană. Am. Exact așa și în Deci voran este numai pentru, nu voran, că aici l avem pe an, vo, e numai pentru lucruri. Ha, pentru lucruri. Însă dacă avem o persoană, păstrăm prepoziția an plus, cum spui, cine în nemțește? Ver. Ver. Dar pe cine? Ver. Um, nu știu. Păi gândește-te... Uh, An-ver. Nu? Că... Uh, care este marca? Ăsta trebuie să fie urmat de un acuzativ. că e an. An cere acuzativ. Deci anven, an-ven. An-ven. Foarte bine. an ven Erinere. Re. Erinere. Ich mich. Exact. Anven. Dacă ți aduci aminte de o persoană, este anven. Da? Și dacă ar fi să spun... Tu ți-aduci aminte de el? Da. Cum spui? Tu ți-aduci. Cum ar fi? Erinnerst... Nu, nu. am, mă întreb. An, anven, anven, erinnerst du Dih. Nu sună bine. Erinnerst du dich. Anven, erinnerst du dich. Exact. De cine ți amintești? De ce persoană ți amintești? Ok, da, am înțeles, mi un pic clar. Și uh, cum spui, uh, încă o dată, aveți ceva împotriva acestui film? Haben Sie etwas gegen diesen Film? Foarte bine. Și aveți ceva împotriva lui ăsta? Lui ăsta? Hamzi etwas dageniu? Exact. Și uh, împotriva cui? Împotriva la ce aveți ceva? Vu. Um, wo... Sună ciudat, da, așa e. Da. Vogegen. Exact. Hamzi etvas. Vogegen, mm -hmm. habă zise. Împotriva la ce aveți ceva? Vogi. Wo... Păi e vo plus prepoziția. Nu, nu te sperie, așa este regula. Dar dacă spui, eu am ceva împotriva șefului meu. Eu am etwas gegen meinen șef. Foarte bine. Și împotriva cui am eu ceva? Vo gegen. Nein, că șeful nu e no. un obiect. Nu, no, atunci ar fi vo. Uh, wo... nu, nu, voi numai pentru obiecte. Nu-l avem pe vo. Avem gegen am... An, nu, nu, nu. Aici era an pentru că ăla era în propoziția noastră. E mic an. an. Dacă noi avem uh, prepoziția gegen, o folosim pe asta. Gegen ven. Gegen ven? Haben sie etwas. Împotriva cui wen? aveți ceva? Da. Ghegăn ven. Problema este că în românește gegen se traduce prin împotriva care cere dativ. În nemțește, gegen cere acuzativ. De asta este gegen den, gegen ven. avem ziua, da? sunt împotriva cui? Împotriva lui cine aveți ceva, da? A scris gegen plus acuzativ. Gegen plus acuzativ. Vezi, astea toate formează așa un puzzle. La început sunt chestii disparate, dar dacă știi prepoziție cu acuzativul, se simplifică după aceea foarte multe lucruri. Bun, da, da, ce C nu știu încă cum sunt foarte multe, prepozițiile ăștia n-am nu numai câte le-am scris aici pe foaia ăștia n le știu, să zic așa. Dar, um, practic, sunt două, trei liste, nu e complicat. În primul rând avem un set de prepoziții care cer numai cazul dativ, fără absolut nicio excepție. da, da Mitul, nu? Mit, mit mai știi vreuna? Mit, fon, da, tu Biter. House, Up, Site. Acum am ajuns aici unde le-am scris. Na, da? Ah, auza. Bai. Exact. Dar da, toate sună la ureche că ar cere dativul. Da. Nu? Da, astea îmi sună toate, chiar nu sună. Exact. Dupa aia mai rămân alalte care cer acuzativul. Gegen, fiur. Fiur nu e cu dativ. Ia? Da? Astea nu le-am scris. O să facem într-una din ședințele viitoare toate prepozitele cu acuzativul, tot așa, să, să ai o listă. Da, chiar ar fi bine. Ca să, să le ai la, la îndemână. Da, chiar te rog. Good. Um, deci, revenind la, la astea cu da. Practic, dacă ai un obiect, pui pe vo. Dacă nu ai un obiect, dacă ai o persoană, ven. Ven. De exemplu, încă o dată, eu mănânc cu. Atât cu cuțitul, cât și cu furculița? Ich esse... Nu, ai nici, nici. Nu. Ich esse... Nu, obwohl înseamnă deși. Zovol. Zovol. Genau. Ich esse Mit... Dem... Gabel... Uh -huh. Nu, mit dem Löffel... Ja? Yeah. Auch als auch als auch mit der gabel. Einkordata? Ich esse sowohl mit dem Löffel. Ja. Auchal. Ah, nun Als auch, sowohl als auch mit der Gabel. Genau. Ich esse sowohl mit dem Löffel als auch mit der Gabel. Mhm. Mm mit der Gabel. Și eu mănânc cu asta? Ich esse damit. Exact. Și eu mănânc cu colegul meu? Ich esse mit meinen Kollegen. Mit, mit? Meinen Kollegen. Nein? Că ich mit... esse mit meinem Kollegen. Exact. Ich esse mit meinem Kollegen. Și uh -huh. cu ce mănânc eu? Vomit um, esse ich? Vomit, Esaie. Mm -hmm. Și cu cine mănânc eu? Um, Mitven. Esaie. Nein. Mit. Scuze. Deci, Runeo, ai venit în vizită? Da, trebuie să-l culce și ea să meargă. Mit. Mit Mitven. Nein. Pentru că mit cere dativul. Mitvem. Mit vea. Nain? Mit vem. Pentru că marca dativului este M. Litera M, nu? Da. Și atunci ca avem pe dem. Și de aia când ai uh, mit, spui mitvem cu cine mănânc. Mitvem, da. Și când e acuzativ e mitven. Exact. Că nu că, na, e N -n -n are N-are cum vem. să fie mit. Este an. Dacă an este o, o prepoziție da. care cere acuzativul, va fi ven. Dacă este o prepoziție care cere dativul, cum e mit... Uh, i vem De exemplu. ă um, <coughs> Să spunem um, eu uh, uh, sunt la tine. Ich bin bei dir. Foarte bine, ich bin bei dir. Uh -huh. Și dacă spui la cine sunt eu? bei mai vem Nein? Bin ich. bei vem vem bin. vem Da. Ca bai cere dativ. Da, bai vem din. Bai vem binih. Ich bin bei dir. Sau dacă eu da. mă duc la ea. Ich gehe bei nein, bei sunt acolo? Tu când mă duc. Nu, no, ich tu? Tu Nai. Nein, zu cere întotdeauna dativul. Așadar? Și atunci ich Tu zu ihr. Zu ihr, foarte bine. Ich gehe zu ihr, eu mă duc la ea. <coughs> Și la cine Va. mă duc eu? Uh, zuvem Nein, tu? Zu? Nu, zuvem Exact, zuvemgeich La cine mă duc? Dacă mă duceam Va. la un uh, spectacol, nu mai era zuvem Nu atunci era zuvem Nu? Nu, era an Nici? Deci, hai să luăm, eu mă duc la un concert Iche Foarte bine. Bei Nu, o să scriu ich aici. Ich gehe an Nicht zu. Ik gehe zu dem Konzert. Ie das concert. Ik gehe zu todemoi. Uh, da, dar nu mă voiam să spun că nu mă duc uh, la concertul ăsta, ci la un concert cu ihn. Zu ei? Ich gehe zu ein Konzert. Nein, zu ein. Aine. Nu. Pa, dar stai că nu, nu mai vezi ce scriu acolo. Nu. Acum. Deci ich gehe ich... zu tu einem Konzert. Acum se vede? Sau nu ție o... ai scris. A ah, eu corect. Ich gehe zu einem Konzert. E corect așa, nu? Da, că tu cere dativ, I... care trebuie fie m. Da. Și dacă întreb unde mă duc eu? Voțu. E exact. E. Voțu. Că e un obiect unde mă duc. Voțu. Da. Dar dacă, dacă mă duceam la George și întrebam unde mă duc, la cine mă duc, spuneam tu Tzuvem. tu Tzuvem. Hmm. Că e tu plus dativ, nu? Da. Asta e, e diferența. Dintre obiecte în care ai vo... Sau persoane în care ai prepoziția respectivă, în cazul ăsta, tsu, plus VEN dacă e acuzativ sau VEM dacă e dativ, în cazul ăsta ar fost dativ. Da. Da? Că prea multe cazuri nu avem. Good. Fragane bisher aici sau eu. O... Nu, e chiar ok. Uh, Vais de o vas, uh, uh, Cum se cheamă... Um, een kompletter uh, koal, wezen was een kompletter koal is. Een kom Ain kom kom kom col kom kom kom kom kom Kol kom kom kom kom cole. cole. <laughs> cole <okay. laughs> call De varză-i, ok. Cum îi spune? Sau n-ai cumpărat niciodată varza? Da, dar nu m-am uitat niciodată să se numește. Col, col. Știi că a și fost un prim-ministru neamț, să Helmut Col. Da? Ok. s se chema varză. Helmut Varză. Col. Iar cole, cole este cărbune și se folosește foarte mult pentru simțești de bani. Da. A, ați duc cole? Da, hai, da, hai, bani, noi, da. da, da. Dar uh, col îi, îi varză. Good. Ok. Um, fragan? Nu, nu, chiar a fost super. Good. Ok. Um, am zis că într-una dățile viitoare o să gătim ceva. Astăzi o să cumpărăm numai ingredientele. Ok. Um, și cum spui... Uh, eu vreau să fac o omletă. Ich will eine Omelette omletă. Deci, um, omletă se spune rurai. Rurai. rur, -ai. rur, -ai. rur -ai. Ai. Ai înseamnă, evident ou. O să știi, da. da? Iar rur. Vine de la ruren, înseamnă a amesteca. Ambrute, Ambr da. Exact. Deci, rura este o ouă bătute, practic. Da. Da? da așa se spune. Și ce gen are? Mă gândesc că o lez la neutru. Uh -huh, exact. Eu vreau ein rurăi mahan. Kochen. Kochen, Cohen, Cohen. Cohen Bun. da? Bun. Și cum spui, um, eu trebuie să cumpăr ouă ca să gătesc omletă. Ik moet eier kopen Für. Nein, um, um, zu, Kasse, Um, um, um, ein Rurai kochen. Da, dar een. Um, Rurain. Um, um, Rurain kochen. Rur, kochen. Nu, Rurai, la, la singular, nu Rurai. Dada Da, da, um este intotdeauna norma de zu, um, zu, um, Um zu. Nein. Rurai, um rurai zu kohen. Zu kohen. Pentru că zu este exact înainte de verb. Da. Nu? Da, așa e. Așa am făcut asta și trecută. Da, nicio problemă. Vă repetam. un pachet Exact. Um, imediat la începutul, propoziția a doua, iar zu exact înainte de verb, care de obicei e la final. Da. Um da. rurai zu kohen. Good. Zu Good. Um, pentru asta, uh, trebuie să merg la cumpărături. Dafür Foarte muss bine. ich einkaufen, mm -hmm. uh, Nu, einkaufen, punct. Pentru că einkaufen, im einkaufen. implică faptul că mergi undeva. Da. Muss ich einkaufen. Mm -hmm. Dafür Good. muss einkaufen. Dafür muss ich einkaufen. Gut. Um, pe care le-am cumpărat, sunt uh, expirate. De aia, das ich habe, uh -huh. sunt. Uh -huh. Asta e un, un cuvânt pe care foarte bine, abgelaufen. Abgelaufen, yeah. Vine de la verbul ablaufen. Ablaufen și abgelaufen, abgelaufen. Abgelaufen. Abgelaufen este la trecut, sunt expirate. Deci ablaufen este a expira. Iar ab Abgelaufen, au expirat. Sunt expirate, da. De aier zin Abgelaufen. Zin bine. Da, zis bine, Abgelaufen. Ah, je stie, stiei stie din experiență, din auzite. Da. Abgelaufen, da. Na, ja? Nu mi s-o mai și întâmpla de câteva ori s-o cumpăt, ceva expirat. <laughs> Good, Abgelaufen. Good. Um, eu trebuie să o întreb pe soția mea unde e Tigaia. Ik moet mijn vrouw vragen, mm -hmm. wo die Pfanne is. Fwarte Biene. Pfanne. Pfanne is feminin? Ja, die Pfanne. Oké, okay. wo die Pfanne is. Okay, wo die Pfanne is, ja? Ist.